Eta orain gure bi kronikalari segitzen dugu, irait, Zufi aurre Laida gergetxe, Kolina, ahatxalde hon zuhaie. Ah, aha txaldeon. Aha txaldeon. Eta gaur uh, gure uh, bi kronikalari oiekin, egiten dugun bezala ursaian, psikologiari, psikiatriari, lotuak diren gaiak. Eta uh, aldiuntan, uh, ospitale psikiatrikoan, sartzea, ezakit nola erran iraitz lagunduko gaituzu berdin, berean, Pertsona batek erabakitzen dolarik bestea, sartzea, uh, bortxaz azkenean uh, ospitale batean, uste baitu hori dela bakarrik edo hori dela momentuan behar dena beste pertsona horrentzat. Franceses garaibatez erraiten zen Lenter Nomando Forz, iduriz hori dena ez da gehiago uh, uh, iztegian sartzen. Uh, Erabaki hortaz oren, eta horrengi belean den zeiltasuna eta zilegitasuna, eta pixkat hortaz hitz egiteko. Den iraitz, lehen ikasteko um, zer da, ola hospitale psikiatriko batean sartzea, badira manera eta mota desberdinak Bai, nik desberdin du konituzke, idu manera, beraz, baduz du lehen bat nun uh, inguruko norbaitek edo irugaren pertsona batek uh, erabakitzen duen uh, pertsonaren ordez bere hospitalizatzea. Ondotik baduzu uh, landier uh, baten aintzinean pertsona bat ez bada hoaxen bere buru landiergean dela eta ez bada hoaxen beraz hospitalera uh, joan behar duela hospitalizazioa zartzen delarik beraz hori eza irugaren pertsonarik gertatzen da bakrika, uh, pertsonaren ninguran, eta erugarren kaxua, berentan borobiltzeko da um, administratiboki, edo prefeta, edo hausapez, edo uh, goi mailako mm. pertsona batek, eskatzen duelarik ospitalizazioa. Instituzio, Administrazio... administrazioa. Hore den ospitalizazioa. Beraz, lehena uh, da hitzen uh, da SPDT francesezza, Hala uh, demand du den tzi jaiten na beraz, Irug bateek edo beste norbaitek eskatzen duealerik, ondotik badaberaz beraz lan jean delarik momentu, uh, momentu batean eta ondotik uh, instituzioetatik administratiboki uh, gainetik aldu den, mm. E, erabakitzea hartze bat. Hor kasu lehen kasu batean hartzeko beste norbaitek beraz erabakitzen duelarik momentuko landierabaztean ken, kendu ze eh? lehen kasu batean nola erraiten aldoa eta nork erabakitzen du zilegi dela uh... beraz erraiten dugularik beste norbaitek erabakitzen Hai? duela hospitalizazioaz uh, eza benetan ala egna edu beste norbaitek eskatzen du pertsona horren ospitalizatzea eta horrek, prozedura bat martxan du nun uh, mediku batek uh, beharko duen konfirmatu irugarren pertsona horrekak gaiten duena, gehi uh, bi medikuk behar dute konfirmatu nahi bauzu per, irugarren pertsona horrek gaiten duena, beraz ez du berak bakarrik erabaki hartzen, berak eskatuko du mediku batea ikustea mediku horrengo du bai ospitalizatu berda eta bigarren batek behar du konfirmatu eta hor gertatzen da ospitalizazioa Hmm. Ez da egiten bat ez auzoak eskatu duelako, bate ezain bat eza esski egtan. Beharrik. beraz behar dira bi medikoen uh, erabakiak. Hmm. Gahi ondotik, pertsona hori ospitaan sartzen delarik badira kontsolak hogeita orduren buruan eta hirologeita bi orduren buruan berriz barneiko medikoekin.. Hmm. Laida gehitxekolina zuk zer diozu uh, kasu batean ola gertatzen delarik, azkenean gehiago... Rango dugu iriaren edo pazientearen uh, kasuan, horako zerbait gertatze erakoan, erreakzio dezberdinak ere izaiten aldira? Beste pertsona batek erabakitzen baitu zuretzat, azkenean? Bai, o, eta pixkatu dira gaiaren zelta asunat, azkenean, bai ere itzeka zelduan bezala badira, egoera ezberdinak eta eta lan gira norberekiko, beste ekiko, famedriako zainit, kontzutan hartzekoak, uh, ez da ejes egiten den zerbait, eh? beraz ez da donork uh, zolaketabate egiten duolako, edo euskarabate egiten duolako norbaita eta luzula hola ospitalizatu, eta jambesu mezabatzukera arantza eskerrak. Beste la gehiago izan ubinateke barnean Eta gero, nire ustez komplikazen du, uh, esku hartzea azken finean, uh, Katuz, eh pasente de sola kokatuz eh suke balsoi kustena onde geskiz laguntza be axer ham sare eta azkenian beste bizhai pertsonak eh laburte badute lote be eskuarte bat da musula eh ni ostes sailzeno gukat eh, axer mana sira hori funtzionan eh den ja zuten eh saintsaren onagia on derestea Uh, kukatzen dela ahemanean. Beraz ahemana ere ikitzeko moduan beha asieran hasten bat zira beholat behartu dit eta bach alditu kiskat oztuko batzuk sortu. gedo oztuko ekal dira ere landu. Zerazan uh, la, aheman guztiak landu bat dira asieratik. Eh? Eta eta ez da ege xainio, ez norbait tildi bendean laguntza eske ere uh, lankita bat egin behar da beraz Bon, hola. Ne dut da gehiago orzik da. No? Uh, bai, bertu aldu den paziente bati, nola ulertarazi uh, laguntza darduela. Eta uh, nola lortu alientza terapeutik hori. Eh, Berdena, be zein zailetan, zein duaren artean. Uh, Tzapintzatuz, orzik komplikatzen alduela. Eta gero, uh, segun eta nok eskatzen duen, ere hospitalizazio hori, familiak eskatzen mali maduari girez. Ikusi barda, gero familia horrek ere... Uh, Zer uh, jol hartzen duen, uh, esku hartzea horten, zehazken finean, uh, uh, familialaguntza bat izaten alda, adortzopo bat. Beraz, zengin eta gauzak nola egiten diran, uh, hola, komplikatzen aldu, ena, uh, bon, zut lanzen aldela, eta, eta ikusi behar dela momentuko zerbait bezala. Momentu puntual batean uh, berrezkoa den zerbait, eta, eta gero, uh, nire ustez askizitea, lari hasi uh, behar da ikusten... Uh, Mais c'est le bureau loc tune eden esko txosikoekin ta bark euh aur dollar sunt dollar il vous barban un bat egonda ezakitzituzuen 12 jours des fois en avion euh ta relaisse ça il est au rec au 3e ou 4e mois de naissance et au rec ertzenzen en fait en avion en hospitalisation bat egiten de moment tout et collab de trois de notre moment tout Uh, judie bat pasabear da pazientearen ikustera egunetan. So eta, eta beraz judie horrek, gero, uh, um, uh, baimentzen du edo ez, hospitalizazioak aukera segitzea. Mm. Eta, eta dokumentalean aski argi ikusten zen, uh, maleruski hospitaloketan, hortan ez jaten denetan horadenik, uh, baina aski luzaroko hospitalizazioak uh, bilakazen zirela. Beraz, uste uh, bon, oso koktelona benikon hibertoa haxi, benera uh, epeluzera eta bon, elburu oso argiak gabe. Pazientek paciente, entzun da, usteko, etzen oso argi zergatik orziden, zelbururekin. Bara, beraz uste dut, behar jezkoa izaten aldean zerbait dela, baina beti betzera ikusi barra zer egiten den horita gero. Ah, Azkenean, zuk uh, diozuna ere berdin lai da, iraitz uh, gerozudekin txaitzeko. Bortitza dela uh, ospitalean sartzea horrela, modu hortan, norbaitek erabakirik, Azkenean, bortzatu azira hor gelditzea ere, beste batzuek uh, onartu dutelako. Eta hortik zerbait hona txikitzen aldea eta ateratzenal ere uh, barnean denarentzat zat, iraitz Zufiagoge. Uh, Bizi izan ditudan kasuen zat eta initz itzen dira ere. Uh, momentu batean, um, askotan gertatzen da pertsuna hori um, geizki delarik ingurukoak entsatztzen dituzte entsatzen dute dena egiten, eh? entsatztzen dute mm. benetanaleginakte dituzte eta ohartzen dira ezin dela. Eta terabide bakaha dela, jozuki uh, pertsuna babesteko, Bere buruaz eta ingurukoak ere babesteko azken finean uh, behar dela uh, ospitalean sartzea eta uh, eta nola ekan zaintza edo hartatze hori uh, profesional batzuai uh, ustea. Hori egiteko manera initzaza bereziki pertsona berak hori ez dulariko nahezan, uh, behartuaz ira uh, berezat uh, edabakio gena hartzea, uh, beraz bai bortitza da. Biziki bortitza da, eta justuki, uh, jiten zunan bezala, ikusi behar da, gero nola lan zendiren gauzak, biztan dena. Ondotik, uh, biziki bortitza da, baina behar da. Behar da, zenta nik beste aldetik ikustenuen, nik ikustenuen jendea prozedura guzia egina eta ospitalera iristen da, pertsona iristen da, eta ez zorrego nahi. Ta ikusten dugularik zehnolako kapazitate handen entzuteko, mintzatzeko, uh, egoera zoartzeko, Ongi ikusten dugu uh, gurekin geizki pasatzean, hoxmalada, zenta asken finan ez gehitu ezagutzean, eta hori ahuntun, hoxmalada. ikusten dugularik inguru nola pasatzen den, hoax zen gira asken finan egelebori hartu behar ginuela, eta behar ezkoa dela pertsona hori bere buruaz babesteko, askotan hori da, askotan ez abestea begira, eta bere, bere buruaz babesteko behar ezkoa da, hospitalizazio hori, eta behartze hori. Beraz, bai bortitza da, baina behar da, eta beraz, ikonuke ezan, erabaki hori hartzen duten entzat, erabaki hori hartzen dute uh, momentu batean, bainan, ala ere uh, espezialista batzuek konfirmatzen dute eta beraz, espezialista horiek dute azken finan, erabaki hartzen, horien uh, hartura intzinatzen, familiak uh, du, uh, eran, egingo du, nola ezan, egingo du, Baina espezialista batzuek bat hango dute, bai, ez, batzuk gertatzen da, eh, medikoak reitea ez, honek ezu, hartatze uh, uh, berezio gen beharik, eta beste hartatzen modu bat proposatzen du hori ere bada, Baina behaktua delarik eta aus, be, familiako batek eskatzen duelarik, medikoak du konfirmatzen, medikoaren argdura da. Eta nire ustez, hori uh, hola landu du behak da familia horrekin, justuki uh, zailtasuna delarik, uh, bortizkeria horrena entzina hori, hori asumitzearena, nire ustez, uh, erantzuna aski simplea izan behak da, nun, uh, azken fina, ez du familiak era bakiaktu, medikoak du era bakiaktu. Eta horren gainean neustez lan du behar dagiago. Laida Gerritxekolina, hor, um, eman dezaun be familia baten kasuan, erabaki hartzeko momentua, nola lortzen da olako erabaki bat hartzen, nola asumitzen da ere ondotik? Uf, edo gara zailan dira, eta, eta familia batek uh, uh, idaitzak egin duen bezala, uh, uh, La vieille colo Bea sien bien une personne âgée euh familia que le chat chez du coussin d'or le chat gainé d'aramanduan chama bat sonda euh c'est là le moment où tu que je quand même ça était chez chez mon doigt dans cette année et ta famille normal que en 14 ans que ça Uh, Bagotak bere eh, badu beresurgin endua, pazientiak badu bereskizaten oski, horrek be, beste engantzortzen duena ere kontutan hartu behar da, eta azken finean, uh, momentu batean, be, bai, zageiako uh, familiari, uh, familiak beti lagundu dezake, uh, nikuriten txatzin dut, eta jendarteak ere lagundu darduken lezala. Uh, Baina, momentu batean, uh, bai, profisionalak ere bai, bai, ortarako hori dira, eta eta gelego hori bat da, hori aski aski da ere ber eta bar uh, non beki hatena don bechota sur la fic de la rue du lycée de historique non le de la rue de la bibliothèque mais ce santiago eta pentsatzen dut bakoitzak bere mundua lagun dezakela eta bakoitza bere um, bere jloan gelutuz fiskat beraz uh, Zaila izaten da familienzatzea kultabilizazioan dia ere sohbezaket, entzatzea nola iritsikara oztara, uh, zerhurtsegin dugu eta abar, uh, eta entzatzea ut la lan behartela familiekin, eta ez bak pazientearekin pazientarekin, zaskin finean uh, nire esperientzatik, uh, hasteko uh, instikuzion familiak uh, uh, nire gutzitan ikusizan ditut. Baga paziente bat ola intzume arako sustenoa, fun dago sustenoa denatzka eta eta zentratzen gira esku shko, hartze bete gaur zentratzen da eta un uh, da, sistema eta نيكo dicher zor eta holako kasu baten ointzean bi uh, bisikaga santzola familia horikin ere uh, akompainamendu bat egitea zen bai berto liko da eta hori lanbideaz da eta, eta mentu batean ni pentsatzen dut dutela eta eskertzan al ditela ere Berantago custode de la recasquinial au neguili était là. Ben va familias un cyber et sa famille en sursenden culpabilisation, HGG, le quias, média, dans sa aux choses personnelles et benna famille telle la initiation qu'il avait la construction et tout et ben ek ezogolako taila lena mente txakur profesional onekin eta eta elburua jiekin eh be den konpretxena on bat izuela on batiko ala txesna beretsa txesna beretsa zain son eta xafa ganor txikatsenen bai la hortan langileak edo bertako langileak zeinetan era zeu l'entregna dutene eta hori uh, ere behin haipatu ginen bezala. Ebe horrekin oh. bukatuko dugu, berdin? Idaiz, uh, Sofia horrelaida gerretxe kolina gurekin ziren uh, mileskari zanuntza. Gurekin oh. oh.